Radio Manoplas, dende Colla para o mundo. Miran a roda da vida vira como unha buxaina. Benvidas a Radio Manoplas, un programa que comeza ose e que aproveitando a confianza, eh, temos nas ondas a Marta Bautista Díaz. Díaz, bos días Marta. Bos días. Bueno, pois pues, o que estaba contando que Aproveito que temos confianza para traerte aquí a e Inda que teñas frío para falar un, un anaco eh, Nada, eh, a idea é falar ao redor de 25 minutos Sobre mmm, varias cousas así da vida, nada complicado eh, Me interesaba que, bueno, os dos somos de colla Uh -huh. eh, pero ti antes de vivir en Colla te criaches en Euskadi, en algún lugar de Euskadi, que non sei, non sei onde, onde... Que nos contas de aquela parte da infancia? Pois <risas> pues estive nun pobo que se chama Goibar, que pertenece, pertenece a Guipúzcoa, eh, desde que tiña cinco anos hasta ata os 13 anos. Eh, mudámonos ali polo traballo do meu pai eh, e, bueno, foi un cambio moi grande mm, respecto aquí primeiro porque tiña que era no centro, pero, bueno, estaba ben ao ser un pobo íbamos camiñando o colexo eh, e, bueno, era un sitio vivía nun valle como Heidi <ríe> rodeada de montañas nevaba todos os invernos, quedamos incomunicados eh, de eso, pues, teño moi vos moi vos recordos Eh, eso dicía que Marta eh, eso viviu en Colla, sodes catro irmáns ¿no? tres chicas e un chico. Sí. Eh, Estaúa no barrio aínda e o teu pai faleceu ¿no? hai bastante tempo. Sí, pois pues, fais pues, a 31 anos. Xustamente cando voltamos do País Vasco pois pues, eh, faleceu aquí ao levar un ano máis ou menos aquí. En te preguntaba pola infancia e por Euskadi Porque alguña vez te escoitei Que ti a gallega ali en el Goibar, Que, bueno, outra senta amiga agora está por alá e Penso que non vive do mesmo xeito que viviches ti. Pero, eso, que, como que, que lembranza tes Ou que cousas lembras da tua infancia ali Eh, un pouco como era o ambiente en el Goibar e eh, en Euskadi, lembremos que Eta ainda seguía viva. Eh, bueno, iso, que lembranzas tes daquele momento? Pois, bueno, lembranzas eh, quedaronme gravadas moitas. Eh, o povo era o povo de, natal de Otegi, <ríe> sí. Pois, mmm, había moitas cousas, de moitos ramalazos de, do terrorismo, había continuamente atentados o meu pai eh, traballaba de condutor de ambulancias, entonces Pois tiña moitas historias vinculadas ao traballo Po, pois, por exemplo, pois había unha, unha manifestación, unha revolta e, e tiña um, cortaban as carreteras, había barricadas. Entón Pois moitas veces non podía circular si que lembro co moita tensión toda, toda esa parte non. E a miña casa estaba, estaba nun sitio estratégico do povo porque estaba nun cruce e alí pois era onde cortaban principalmente a carretera, non? É onde pois poñían algunha bomba, xa, e cando penso, pois sigo asombrando, non? De ter esos, esos recordos de, de pechar as as ventazas, as persianas, escoitar pelos altavoces que iban a desativar unha bomba que nos adoxáramos das ventanas, eso sí E do cole, pois bueno, da que estaba nun cole estupendo, eh, donde se facía moito deporte, a verdad que era moi bo colexo, sí si que crecín sentíndome a de fora. Sí si que era a galega, no pogo de vascos, e costoume moito, por exemplo, facer amigos, esa parte pois sempre era andaba dando tumbos dunha persoa a outra, pero porque non acababa de, de ser recoñecida como alguén d'alí. ¿no? A día de hoxe, pues, ainda manteño algunha das amizades d'alí, pero a verdad que a etapa do colexio teño outras outras lembranzas. Eh, pero ti eres unha persoa sociable, te das clases a moita sentido de como sí. ser sociable. Cando eras pequena, tiñas esa capacidade que tes agora para entablar, ou o que pasaba para, para que non fluir aquilo aquelo? Eh, non, non tiña esta capacidade. Eu era unha nena moi tímida, era terceira de, de tres irmáns, entonces sempre as miñas irmáns maiores eran as que daban a cara, <ríe> eu sacaba moito beneficio deso, non? Eh, unido a miña timidez sí si que penso que un dos temas era eso, que era a de fora e, e lembro pois con unha mirada que non era igual de apreciada cos demais, non? E agora, traballando nun cole, pois, curiosamente, iso serve para recoñecer moitas situacións deste tipo. Non? Parece que teño un radar especial para estes nenos que lle costan máis, que están máis aislados. Nada, con estas palabras nos levas a, a outro tema que quería falar. Eso. Eh, eres profe eh, no Ciclo Superior de Integración Social no Colesio San José da Guía, aquí en, en Vigo, estudiaches neste colesio, o que antes era Sardín de Infancia, que agora é tamén un ciclo superior de Educación Infantil, levas 20 anos, por exemplo, dando, sí. non, non sei quantos anos, pero 20, sí. 20 anos, eh, dando clase, porque logo de facer eses estudos, fixeches Educación Social das primeiras promocións, porque, non sei, naqueles momentos a Educación Social non era tan coñecida como agora, porque te lanzaches ou que te levou a, a facer eses estudos? Bueno, cando eu teña que le que estudiar sí que tiña claro que quería traballar con persoas. Eh, os nenos encantame entoncesentón fixen aquí ser de infancia moi convencida pero acababa de aparecer a carreira de, de educación social e eh, traballo social. De feito, pois pues, o que dis non son a segunda promoción de educadores eh, eu eststudiei en, en Orense. Eh, Daquela, pois, bueno, pois empecéi por aí, que tiña claro que quería traballar con xente. A miña irmán maior, pois, traballaba daquela nun centro de menores. Entón, todo ese mundo, pois, era o que máis me gustaba. De feito, fixen todas as prácticas en, en centros de, nun centro de rapaces, en servicios sociais, en acollimento familiar. Entón, bueno, pois, parece que non tiña moitas dúbidas. Primeiro quería facer enfermería, pero entre unha outra, pois, penso que escoñe moi ben. Prefiero este ambiente, o ambiente hospitalario, non? E, bueno, así, parece que apareceu no momento preciso. Eh, eso, ainda que estudiaste a educación social e das clase, que parece... Bueno, como sectores distintos, a ¿no? educación e o social, ainda que están moi unidos. Pero eso, na nosa, na nosa casa, algo que nos flipa cando falamos de ti, é a capacidade de... Bueno, non son a nosa casa, o tema dos cuidados, ¿no? da capacidade, os cuidados que agora está moi de moda, como así, concepto político, pero ti, polo menos dende que eu te coñeza conheces máis de cerca, eres unha persoa que no seu día a día atende ás vidas da xente que tens na casa, de, dúas, de Héctor de Greta, que son pequenos, Pablo e Mayor, tamén o atenderás, pero, outro xeito, <risas> pero tamén de xente que é familia, de sangue, a túa ná e irmás, pero despois xa moita máis um, xente, e a xente o que me chama atención, ás veces con vidas afastadas do que do que pode ser a túa. E eso, como algo a destacar de ti, o tema dos cuidados. E eso, como se fai o de onde nace Como alguén se convirte eso, en coidadora ou por que o faz? Porque és muller? Por que eso? Que nos diz diso Que a nos nos alucina como esa capacidade? Eh? Pois a verdad non sei Supoño que ser de familia numerosa pois ten algo que ver Supoño que o feito de vivir as aboas con nós moitos anos e todo iso Pois que correspirei na casa, non? despois os meus pais pois, eran unhas persoas eh, sempre moi humanas e eh, bueno, como explicamos ao principio, pasaron pola experiencia de vivir fora, entón Pois sempre apreciaron pois esos detalles ese cariño, ese estar pendente tanto dos demais eles como outros deles e eh, eh, a verdad non sei como <risa> non entendo outra maneira de, de poder estar Pero, e ser como aquela nena que era tímida cando estaba en Euskadi ou na adolescencia se convirte en dúas cousas, insociable por natureza e coidadora tamén por, por práctica diaria, que... Igual non pasou nada, pero como te explicas ti iso? Pois pues non, o sei bueno, de pequena esta parte xa tiña, porque lembro moitas cousas, por exemplo, tiñamos unha unha familia no cole que eran os que ninguén falaba con eles, que estaban cheos de piollos sempre, que o pasaban fatal. E a min dábame pena ver a, a nena que tiña a miña idade, a estaba estaba sempre sola. Entón eu sempre colla os piollos por estar, por estar con ela, e como isto pasaba en moitas cousas, ou no? de... Ir a dormir e meter a os monecos na cama porque tiñan frío, claro, non deixaba ningún fora. Entón, destas cousas lembro moitas xa, que, que apuntaba maneiras. E despois non o sei, supoño que é algo que eu tamén aprecio hacia min, non? cando os demais están pendientes, é algo que, bueno, non é que o faga forzado, que me sale natural, pero supoño que é porque a min tamén gusta, me agradezco esta manera de, de estar, non? que me parece pois, do máis importante, ao final, pois, compartir vidas e as cousas cotidianas, as cousas que nos preocupan, pois, para min, eso te máis importancia, pois, igual, pois, falando do colexo, pois, cos, cos contenidos, non? Non me imagino dando clases en integración social e, e estar alixada da, da realidade de, de, das persoas que teño diante, non? Pero, bueno, tamén teño moi vos maestros no traballo. Aquí estou contigo, que tamén desto isto poderías falar ti, Eh, temos moi vos compañeros, moi humanos ah, bueno, a verdad que estou nun ambiente que favorece eso pola parte que me tocaba agradezo pero antes de, de moito moi máis aladas portas do, deste colesio, si sí que o faz así con moita cotidianidade non de ver, ou chamar ou estar con, con xente, que ás veces tamén implica e o faz porque o disfrutas non estás contando sí. pero ti tamén sabes que implica moito sufrimento ¿no? porque ás veces ese compartir con xente é a chegarse aos ¿no? o sufrimento sí. as oás desgrazas que poden ter esas persoas non sei que como como leva is o que, que equilibrios tens para poder vivir disfrutando pero tamén aguantando e, e sendo ¿no? empática esa palabra si sí, tamén moi usada e sí. Bueno, supoño, a mí hai penso que unha que, como te decía, que a mí apórtame, eh, tamén os demais apórtame moito. E por outro lado, tamén, mm, eu xinto-me forte, o xinto-me sea, serea ante os problemas dos demais. ¿no? Non pretendo cambiar nada, mm, achégo-me a escoitar con, con naturalidade, con tranquilidade, e desde aí, bueno, pois pues non, non moito máis. <risos> Entón, supoño que os demais perciben tamén esa falta de, pois, que non xuzgo, que non que en a mí non me agobia, que non estreso, que o xa que o que se teña que compartir pois que está ben. e, e despois, bueno, a parte que me toca a min, sí que a veces necesito compartir que a miña forma de, de cargar pilas veces, é buscar precisamente momentos agradables pois, con outras persoas ou familiares justamente tamén de vez en cano estar soa, estar tranquila entón tamén voy, vou cuidándome en ese sentido, pero a verdade é que non, me, non sinto que me desgaste eh, por, eso, por iso, porque vivo con, con serenidade con tranquilidade eh, Dous eh, as cousas que penso que te que te serven para pillar aire ou ¿no? para organizar todo isto que te pasa creo que camiñar non unha cousa que te gusta que, sí, ¿no? que fas e que te, te sirve ¿no? para, para iso Sí camiñar gostame moito e sobre todo final do día e sair e, bueno, e conectar co, co espacio de outra maneira non coller o coche que sempre vou a correr por eso gostame por romper o ritmo e, e bueno É facer un pouco de exercicio, ir por sitios bonitos, acompañada tamén de xente chula. <ríe> e así. despois a outra, que aquí habría que coñer música, pero <ríe> non son quen aínda é o baile. No? O baile. Sí. Eh, dicíamos que no laboral, eh, a parte gorda dos ingresos, veñen do salario que che dá no? ser profa aquí no cole, sí. pero que durante moitísimos anos, antes de dar clase aquí, Sí. Te dedicaches este ano este curso anterior a, a pandemia cortou esa dinámica pero eres profe de baile sí. Eso. que ten o baile que, que que te goce tanto e que, que leve tanto tempo contigo que, que che da o bailo que te gustado baile bueno baile mm, é un para mí é, un, é algo super completo permíteme permíteme primeiro astraerme mentalmente eh, e disfrutar de desa parte conectar coa música e do movimento libre eh, e por outra parte ten a parte de compartir e social que é brutal <risas> a enerxía que hai cando un grupo de xente que lle gusta bailar xuntase eh, bueno, pues son risas, son momentos moi moi agradables que, con, moi ta, con moi boa enerxía ¿no? entón, bueno, empecéis así, cando estaba estudiando É a verdad que enganxoume moitísimo toda esa parte de poder bailar, de poder compartir, he viaxado moito, coñezo moita xente de, por todo este mundillo e a verdad que ha sido súper agradable. E sí, espero mentras poida. Ahora xa, bueno, dedico lle pouco tempo porque coas clases a familia costa sacar máis tempos, pero... Pero, por exemplo, este ano pues, apuntei monas, a unhas clases que se me da fatal, pero, bueno, a esto... De, hip -hop, con hip-hop, hip ¿no? <ríe> sí. Eh, non se me da moi ben, pero eh, gustame moito. Despois do confinamento, se me chegan a ofrecer claque, pois pues, estaría en claque, porque outra cousa boa é que gustame bailar eh, nada en concreto. Gustame moito bailar salsa, pero tamén estou encantada coas miñas clases de hip-hop, que xa fixera fai unos, uns anos... Eh, pois pues aterricei aquí eh, Eu grazas a ti Coñecín que existe un baile que se chama o Kizomba Si Ten unha voltita Dalambada, non? Si, sí, lembro que o día que falamos sí. da Kizomba E vince esos vídeos Que daches ojiplático sí, Ainda non podo pechar os ois Si sí, eh? Recomendo a xente que entre internet Que busque algún vídeo de Kizomba, Kizomba. ¿vale? Sí, sí. Eh, Que agora fai frío Seguramente que lle dará calor Non? Sí. sí. Eh, nada, volvendo do baile eso, dicir, que tamén no baile esa parte aí social na que ti, en parte, convives con xente mayor, non? ¿no? Sí. bueno, eres profe, sobre todo, de, de persoas así subiladas, non? Sí. de xente mayor, en mulleres, non? moitas, moitas, moitas delas sí. eso, algo tamén que destaca, non? as formas de vida na que ti contaches que te criaches cos teus abós ou aboas, non? agora é uh -huh. verdade que os bellos, as bellas están bastante afastados das vidas de case todas, e ti, e, a través da música, en, en máis sitios tamén, atopas aí para facer vida con elas. Como é eso? Dende a túa un momento vital compartir vida con xente maior que ten outra forma de ver non as cousas ou non, non sei. Bueno, pa min é un luxo. A pa min é un privilexio total. A parte que se me nota moito que me gusta estar con, con elas. Principalmente con elas porque son as que máis animan ir a actividades, unha actividade como baile, incluso cando empezan a moverse teñen moita máis soltura, pero eso é, eu penso con a predisposición mental que os homes que me chegan que me chegan ás clases, non? E, as que se apuntan ás clases de baile, gústalles bailar. Entón esa parte está xa está xa presente. E despois, bueno, ó, penso que quen xeral, pois que un, unha das cousas boas que ten o baile que non ten idade que caemos nunha clase de persoas de distintas idades non faz nada que sexa un impedimento e ter 18 anos con alguén de, de casi 70 a ver, hai que adaptarlas tamén claro, a veces toca darlle máis caña para que todo o mundo este un pouco máis satisfeito co o nivel da clase e ás veces toca máis social para o contrario, non? pero bueno normalmente axústanse moi ben os grupos E, e cambiando de idade eso no, no cole eh, das, damos clase sobre todo a gente de 20 anos ¿no? un pouco menos un pouco máis e, e volvendo ao que dicías ¿no? hai uns minutos eh, moita, moito desalumnado polo menos no tempo que levo aquí detecta así moi rapidamente nos primeiros meses, incluso semanas que tires unha persoa que vai a coller as súas palabras, sensulgalos e den de modo agradable. Eso se traslada en multitude de conversacións durante o curso e durante os anos, con rapaces e rap rapazs que, ¿no? que veñen con mochilas, non cargadas de, de cousas. Eso, que, que, como vives esa parte ¿no? de, de ser así responsable das fatigas e dos sofrimentos, tamén das leicias, pero sobre todo desa de parte da, da alumnado. Bueno, sígueme, a día, de ho a día de hoxe, sígueme sorprendendo moitas veces, non así a, como sursen, como sorden as conversacións e, e as cousas que me contan. E, e sorpréndeme moitas veces e, que cheguen aquí e que moitas cousas non tivesen ningún momento, ninguna persoa, nin, nin, non sei como decirlo, para falalo. Eso sí que me sigue... A veces se me, se me encolle algo de, de pensar que levanto a vida con, con temas eh, que teñen moito peso, eh, sin falarlo con ninguén. ¿no? E, eh, eh bueno, quizá tamén eu cambiei nese sentido, porque ao principio era non, non, me, non me adentraba tanto nesta parte estaba máis eh, cerca do académico pero despois é eh, bueno, pois por pura coherencia tamén cos contidos que damos aquí o estilo que temos pois pareceme que, que o natural é que, que sordan estas conversacións non? E, e bueno, tamén pois había cousas, por exemplo a mín pois dábame vergoña que me pudiesen ver coso xos cheos de lágrimas nunha peli que poñemos, pero chegou un momento que dixen non <risas> Se si eu estou precisamente convidando a, a que isto saia, que as veces toca chorar, eh, eh, estou intentando transmitir que ninguén se senta fora de lugar por, por aquí, por rir, chorar, ou por ter un día horrible, ou por meter a pata, pois penso que eu tamén teño que, que afloxar nesse sentido. No? E, eh, eh, bueno, responsabilidade, tam, tampouco. Penso que eso, compartir... Eh, Eh, porque se dan as condicións non as veces de, de que ven, bueno, pues que poden compartirlo con alguén que, que non é parte diso e eh, que non, non vou xuzgar. entonces Entón, bueno, pues que será o único que necesitamos que alguén que te escoite, non? Falamos moitas veces, o noso, este, este colexio ten eh, ten un psicólogo clínico que, sí. que ven aquí dous días e que atende... As familias, pero tamén aos estudantes. Nos últimos tempos, sen facer contas, vemos que moitos dos estudantes eh, dos ciclos están pasando por polo compañeiro. Estamos en, sí. falando dende unha época de pandemia, non? a día de hoxe estamos en plena pandemia COVID. Como como ves eso? Non sei se tens así algunha valoración de... Ese, esta rapazada está indo a peor por esta situación ou por máis ou todo o tema do acompañamento psicolóxico eh, que aquí se ofrece que, que papel soga no, nas vidas desta, desta xente no, que ti, o consugas con esa parte máis humana ou no, relacional pero que, que está tamén unida a esa parte terapéutica que tamén se fai faide aquí Sí, penso que co alumno que chega a integración social e colle un pouco a esencia, non? do que aquí intentamos, non? porque ao final non resolves as cousas senón que as atendes, non? Eh, claro, danse conta que toca tamén primeiro empezar por un e atenderse un entón aí é onde entra en xogo sempre se elles ofrece eles deciden se si queren ir ou non pois eh, collérlle unha cita con Manolo que nin sequera <ríe> lle estén nin que resolver nada nin... bueno, pois pode ser o inicio de algo, non? O que é importante que un... Si ten algo que traballar ou que pensar ou... Bueno, eh, algún, quero decir algún problema co, co que ves, pois que igual sí si que o momento, cando chegan aquí con esta idade, non cole eh, que estás todos os días dando cousas que poden ter que ver co, co que ti traías, non? Pois pues bueno pues é pois pues normal acabar no, no departamento comoa Manolo e atender esa parte, porque bueno, dificilmente pode ser un, un profesional desto de que, que ao final eles o van a, a facer cando ten tanto nas prácticas como cando pecn a traballar pois pues atender a outros é moi difícil se si ti non tens un, unha boa base se si ti non estás ben anclado e, e teñes toda a túa parte emocional e toda a túa parte da, do que vivas con problemática e non a tes serea, non? O que decía antes. Entón, bueno, pois pues, é como, sí, vexo que todos os anos, pois pues, que vez van, van máis alumnos con Manolo, e, en esta época o que noto alumnado un pouco máis triste. Así que, e tamén con un pouco máis de ansiedade, outros anos, e de feito falamos con Manolo, pois pues, en alguna conversa. Sí, eso, a pandemia nos toca a todas, nos afecta a todas, pero esta xente así máis nova, non, lle perden tempo de vida relevante, non, que todos temos bol, boas lembranzas, non? de cando estudábamos, de que podíamos facer moitas cousas, esta xente así ten moi difícil. Eh, ímos aí rematando por moitas cousas, pero para deixar con ánimo de máis. Agora toca unha parte difícil, non porque sexa difícil, senón porque As persoas que estamos aquí de francésimos regular <risas> eh, quero, quero rematar este programa pues, preguntándolle a Marta ou Dicindolle que nos recomende unha canción Mima <risas> Bueno, pois pa frío que teño Que non deixei de tiritar En, toda, en todo este ratiño eh, Recomendo unha canción que me gusta moito bailar así Que me gusta escoitar a súa versión en directo Nun concerto multitudinario eh, De Zaz non me vou arriesgar a dicir o título a quedar fatal vale, pero máis da radio fará que aparezan un rato a canción esa xente xa ver a calé pode buscarla pois a... pues nada, moitas gracias por, por estrear Radio Manoplas, a ver canta vida tengo que vai pasar con ela Eh, nada, nos seguiremos eh, vendo por moitos sitios Pois pues si sí, moitas gracias, Diego Vale, pois pues rematamos, nos despedimos eh, Queda a canción soando Eu tampouco vou dicir o, o nome <risas> <risas> Hasta logo, xa <risas> no. ça oh, je parle fort et je suis franche